le tout évangile donc sin dođe u slovi svojoj i svi sveti anđeli s njim tada će sjesi svoje i s se pred njim svi narodi i razluči ih jedne od drugih kao pastir što razlučuje ovce Я ja ради ipostaaviće obce se desne strane sebi, a ja radca Je. Tadače реči цар onimaš tomu stoje se desne strane. Chote благословeni oca Mojega, римите царstство koje vam je pripremljeno od postanja svijeta. Jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem, požednjeh i napoiste me, stranac bijah i primiste me, nag bijah i odjenu ste me, bolestan bijah i posjetiste me, U tamnici i dođo ste mi. Tada će odgovoriti pravednici govoreći, «Gospode, kada te vidje smo gladna i na hrani smo, ili žedna i na poj smo, kad li smo stranca i primi i ili naga i odjenu smo, «Kad li vidje smo bolesna ili u tamnici, i dođe smo ti, i veći će im car odgovarajući, zaista vam kaže, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste». A da će reći i onima, što mu stoje s lijeve strane, idite od mene prokleti u oganj vječni, koji je pripremljen djavolu i anđelima njegovim. Jer ogladnjih i nedadoste mi da jedem, Požednjeh i ne napojste me, stranac bijah i ne primi ste me, nad bijah i ne odjenu ste me, bolestan i u tamnici bijah i ne posjeti ste me. Tad će mu odgovoriti i oni govoreći, gospode...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 Ima braće i sestre u našim staništima određenih lokacija koja objedinjuju žitelje jednog grada ili jedne manje ili veće oblasti bez obzira na razne razlike među nama, ipak to mjesto igra važnu ulogu i ne zaobilazimo ga kad za to dođe vrijeme i kad se pojavi potreba za njim. Takvih mjesta ima više. Neka su manje važna i manje nude, a neka su vrlo važne i više nude. Jedno od takvih mjesta jeste i aerodrom. A onda neko mogao da preleti sa jednog mjesta na drugo on treba tamo da se nađe u određeno vrijeme da se uredno pripremi i da dođe izvjesno vrijeme ranije od povjetanja da bi mogao da povjeti i tamo dolaze razni ljudi sa raznih strana te oblasti i svi se slivaju i на na aerodrom i stari i mladi i muško i žensko i zdravo i bolesno nekad i živi i mrtvi a vi on mogao da se vine u visine, neophodna mu je zemlja. I tako, braći i sestre, i hram Boži i u hramu duše naše sa razlikama koje svaki od nas ima različitim darovima, sa različitim vrlinama i strastima, ali ipak je za sve nas zajedničko mjesto koje nam nudi i daje mogućnost da se vinemo i da povetimo. Pri tome vrlo je važno naglasiti da koliko je Aj budro. Jedino mjesto se koga možeš da povetiš u toliko više je hram Boži, to jest crkva Božja mjesto se koga možemo da povetimo ne u vazduh, nego da pređemo iz smrti u život vječni. Dakle neuporedivo dublja potreba svakog čovjeka bez izuzetka koliko je god on prepoznavao ili ne. Mada u suštini, i sestre, sve nas gura potreba da pređemo iz smrti u vječni život. To jest da iz života bez Boga u život u Bogu i sa Bogom, sa Božim blagoslovom. Tako da je hram neuporedilo uzvišenije mjesto od aerodroma i carstvo nebesko, neuporedilo važnije obitalište od bilo kog mjesta na koje nas avion odnosi i Od bilo kog mjesta na ovoj planeti ili na bilo kojoj drugoj planeti. Važnije je carstvo nebesko i gornji višnji svet i nebeski Jerusalim. Tako da svi mi koji dolazimo u hram Boži i u crkvu našu svetu pravoslavnu, Treba da dolazimo, braći i sestre, sa određenim potrebama, da dođemo dobro motivisani, jer ako to izostane, onda se pojavljuju razni problemi i dolazi do velikih opasnosti. Tako da je vrlo važno dolaziti u hranu, i biti na svetoj liturgiji sa određenom manje više jasnom potrebom da pređemo iz smrti u život, iz vremena u vječnost, iz ograničenosti u neograničene prostore carstva nebeskog braća i sestva. Vrlo je važno naglašavati carstvo nebesko, jer ga je Bog, a prije njega sveti prorok Jovan, pa i svi sveti proroci u ovim ili onim simbolima najavljivali su neko carstvo. A i sam gospod kad je došao car tog carstva, koje nije od ovoga svijeta, počeo je svoju propovijed i pozivom pokajte se jer se približilo carstvo nebesko to je mnogo važno braće i sestre zato što je to sam Bog rekao i zbog toga što naš put u život vječni jeste odaziv na taj poziv na pokajanje i priprema za Carstvo Nebesko. Teško nam braćo i sestre, ako ne čujemo gospoda, ako ga ozbiljno ne shvatimo i tako ozbiljno shvativši ne počnemo da se pripremamo za Carstvo Nebesko. To nije neka šala, braćo i sestre. To nije neka važna nada Ili kocka leda u čaši ovog svjetskog življenja. Kao neka čipka ili neki ornament u carstvu pakla, u carstvu ovoga svijeta kojim džavo vlada. Ne, braći sestri, carstvo nebesko je carstvo oca i Sina i Svetoga Duha. To je carstvo koje nam je Sin Boži sobom donio na zemlju i dao nam izuzetne mogućnosti da u njega uđemo, realno ga doživljavajući. Da to carstvo zaista postoji, nejedno su nam posvjedočili mnogi naši sveti predsi, brate i sestre od svetih apostola pa sve do današnjih dana, do današnjih svetih novomučenika hrišćanskih. I naš sveti car Lazar, također poslušavši gospoda, poslušavši svete apostole, poslušavši svoje svete predke, Na čelu se svetim Savom, ravnoapostolnim, nebeskim čovjekom i zemnim angelom. Poslušavši njega i svu crku svetu, odlučio se za carstvo nebesko. I time i nama i on i mnogi drugi prije i posle njega svojim životima, Svjedoče da carstvo nebesko zaista postoji i to postojanje oni svojom krvlju svjedoče, pa ih nazivamo svetim mučenicima i velikom mučenicima. A sveti mučenik je braći i sestre onaj ko svojim životom i svojom smrcu svjedoči postojanje carstva Nebeslug. A svi oni svoje živote položiše na temelj riječi i obećanja samoga cara tog carstva, sina očevog jedinorodnog, sina oca nebeskog, preko koga nam se i dade carstvo i kroz koga mi možemo ući u njega. I rekao je, Gospod, to ozbiljno čujemo i ozbiljno pazimo na te riječi, ja sam vrata. Koko uđe kroz mene, uđeće i zađeće i pašuće naći. I došao sam, kaže, opet da dam život ljudima i da ga imaju i to da ga imaju u izobilju da imaju pravi život, da imaju životnu silu, životnu radost, da imaju blažene duše, blažena srce. E to je, braći i sestre, crkva Božija, to je sveta i božanstvena liturgija. Crkva Božija, braći i sestre, crkva sveta, pravoslavna, Jesu ta prata Kroz koja ako uđemo I izići ćemo I naći pašu I to nebesku pašu Nebeski pašnjak Jaku i svetu I božanstvenu hranu I, i vodu Živu I hleb nebeski Koliko se naših svetih predaka Hranilo sa te trpeze koliko je njih ušlo na ta vrata, pa ih evo danas na ovim freskama svjedoče da carstvo postoji i priziraju nas da i mi, prateći riječi Božje, prateći i njihov sveti trag, uđemo na ta vrata naše svete vjere, svete i silne i moćne i vječne vjere, braću i sestre. I dobro je što smo danas ovdje i ušavši u crku Božiju ona nas sobom uznosi, braću i sestre, i prenosi kroz ogromna duhovna prostranstva, ali čuvajući nas ovim finim svetotajinskim ambijentom da se mi ne bismo zbunili i uplašili. Kao što u avionu na 10.000 hiljada metara visine ispijamo kapućino ili ručamo i večeramo ili gledamo neke filmove ili igramo video igrice. Ili prosto spavamo i hrpšemo, hodamo, čitamo neki roman koji smo započeli dolje na zemlji, a čitamo ga gore na 10.000 hiljada metara nad morske visine. Potpuno normalno, kao da se ništa strašno ne dešava. Potpuno normalna atmosfera. A zašto? Zato što ljudi vjerom i poslušnošću takvu atmosferu napraviše. Iako ponavljamo sve na deset hiljada metara visine. Tako i u crkvi Bože, braći i sese. Gospod, vodeći nas i prenoseći nas iz vremena u vječnost, Napravio je takvu, takvu atmosferu. Naravno, i naša poslušnost i vjera tu igra nemalu ulogu. Ali Gospod je tako učinio da mi u crkvi možemo prelazajći iz vremena u vječnost, također da se osjećavamo udobno i prijavno. Iako se nalazimo samo prividno na jednom mjestu, ali duhom A čovjek je prije svega duh, braću i sestra, to svjedoči i mogućnost rasijanosti. A recimo imate trenutak dok mi čitamo sveto evanđelje ili se nešto govori da vi uopšte niste u hranu, da ste mislima na nekom potpuno drugom mjestu, do te mjere da uopšte ne čujete i ne vidite šta se dešava. Zašto? Zato što je duh, to jest um, na drugom mjestu. A ako je on van hrama, onda ni oči više ne vide, uši više ne čuju. Tako i ovdje, braćo i sest, u suprotnom pravcu, pozitivnom i dobom, ako se um vine na sveta nebese liturgijskim liftom I u liturgiju s on iako stoji na zemlji, on umom može da se ozrcava nebeska prostranstva. Kažu za svetog, svetogorskog starca Tihona, našeg savremenika, Rusa, da je služio svetu liturgiju i da je vrlo često znala da potraje više od 3 sata. Pa kad se pjevala heruvinska pjesma, on je dolazio u stanje ekstaze duhovne. I pojci su morali heruvinsku pjesmu da pjevaju pola sata. Pokrećući je neprestano, zato što je otac Tihon, svešteno služitelj, u tom trenutku kako je posve govorio umom bio sa svetim heruvimima i sa njima pojao himne gospodu parši lice na sveti presto istina tijelom je bio na svetoj gori, ali umom je bio na velikim heruvimskim visinama sve govori braći i sestre Da zaista u crkvi postoji velika mogućnost da mi prelazimo mnogo, mnogo veća prostranstva, duhovna prostranstva, nego što je to prelazak sa jedne tačke na drugu, a sve na zemnoj ravni. Zbog toga iskoristimo ove trenutke. Vrlo su dragocijeni braće i sest. I ne znamo koliko će ih još biti danas. Ima sveta liturgija i slava Gospodu na tome što nas je u današnji dan udostoji od toga. Najvećeg dara. A koliko će nas opet biti na nekoj liturgiji mi ne znamo. To niko od nas ne zna. Danas jesmo i slava Bogu. I zbog toga braćujem se polako se kretati kroz liturgiju. Sporom. Nama je potrebno što sporije da se krećemo. Ima nekih koji jedva čekaju da izađu iz hrana, da se molitva što, što prije završi, da bude što kraće. Ne braću i sestu. Nama je potrebna što duža molitva. Nama je potrebna intenzivna njega, teškom bolesniku i duži boravlaku u bolnici i neprestana, intenzivna njega. A mi smo, braći i sestri, manje više svi, teško rasvabljeni. Teško bolesni, duhovno bolesni. Nama je potrebna duga i duga molitva. Zbog toga budite strpljivi jer se o vama radi, o vašoj bolesti i o vašoj vječnosti ili blaženoj ili prokvetoj sam Bog braći i sestre silazi na zemlju zbog vašeg spasenja zbog našeg spasenja sam on ne neko od njegovih angela iako su oni njegova neprestana pratni ali on je glavni aktor našeg spasenja on je povukao on je pljuvan bio on je postradao on je raspet, ne neki od angela, nego on, on je umro, on je i vaskrsao, on je duha svoga svetoga poslao i crkvu napravio. I evo je do današnjeg stup ognjeni, stup od duha svetoga, zbog toga svi koji ulazimo u hram, vivamo ozračeni tim duhom i pomjeri naše otvorenosti, naše vjere i podviga i poslušnosti duh sveti i uvazi u naše srca i taj oganj počinje da gori i u nama sami. I evo braće i sestre danas ova nedjelja pred početak velikog posta nedelja u kojoj nas gospod po dobrom svom običaju poučava velikim istinam. Ova nedelja se po mnogu čemu razlikuje od drugih, pa i od ove prethodne dvije, mada je isti onaj koji ispriča priču, ali ova nedelja drugačija perspektiva. Prošle dvije, Nedelja Mitara i Friseje i ona prošla o Budnom sinu, govorili su o milosti Božjoj i o značaju i smirenje kao uslova da se Бог smiluje na nas. A ova nedelja, braći i sestre, govori o onom danu koji je ispred nas. A to je dan drugog dolaska gospodnjeg koji nazivamo sudnjim danom, danom strašnog suda. I taj dan, braću i sestre, i odnos prema njemu, odlično otkriva istinu i istinitu vjeru i istinitu crkvu od prostora laži i obmane. Pogledajte, braću i sestre, svijet i sve ono što svijet sobom obuhvata i nadahnjuje svojim džavorskim duhom kad ste čuli da prijeti strašnim sudom, na onaj način kako to crkva radi. Nego naprotiv, krije tu istinu od nas i pušta nas da se razlijevamo i gubimo u raznim lažima, raznim projektima, raznim mislima i pomisljima i osjećanjima i pogudim željama. Željama kroz koje se čovjek raspada. Je pogrešne želje koji izlaze iz srca rašivaju čovjeka, braća i sese i on se raspada. A crkva Božija evo na današnji da, istinito i moćno i majčinski zabrinutom stavlja nas pred dan strašnog suda gospodnjeg. Dan u koji će se, kako smo čuli ovom svetom evanđelju, pred predstavom gospodnjim, pred jagnjetom Božim, pred gospodom našim Isusom Hristom, pred kojim će znamenje časnog i životvornog krsta skiptar slave gospodnje na kome pobjedi džavula, grijeh i smrt i koji nas iskupi od vječnih muka dakle taj skiptar to je znamenje časnog krsta prethoditi u taj strašni dan braću i sest to je veliki i strašni dan I prethodit će krst i Gospod će doći sa svim angelima svojim, da sjedne na sveti presto i da se knjige otvore. A pred njim će biti sabrani svi narodi, braći i sestre. Od prvo sazdanoga dama do onog poslednjeg, који се буде рођој на земљи укључујући ту и svakog od нас ни jedan neće моћи да избегне браћо и сестре стајање на том страшном судишту и црква Божија ево на данашњи дан схватите упричу озбиљно браћо и сестре немојте да сте каоко мислио ozbiljno shvatite ovu priču i nemojte brzo da je zaboravljate. Danas je gospod rekao sledeća nedelja govori o nečem drugom, ali danas posebno naglašava istinu, braću i sestre, da će do strašnog dana gospodnjeg zaista doći i da će gospod još jednom doći na zemlju da sudi živima i mrtvima. I crkva nas upominje i u isto vrijeme priprema da na taj dan dobro odstojimo i dobar odgovor da damo. A nema boljeg načina da se pripremimo za dan strašnog suda. Ovo treba i djeca da uče, roditelji da uče svoju djecu. To je mnogo važna lekcija, braći i sese. Nemojte to, djeca, roditelji, da kriju od svoje djeca. Treba da im govore o strašnom sudu, da bi djeca popila Taj napitak straha Božijeg, jer roditelji koji naučaju djecu su njem danu i strašnom sudu olažuju i varaju i počeće da se gube prije kasnije, pogotovo kad im izmaknu iz ruku i kad izgube kontrolu nad njima. Ako im uviju strah Božij i strah od suda gospodnje, on će ih pratiti svo vrijeme njihovog života i biti veliki čuvar njihove duše, jer će dobro da paze šta će raditi, šta će govoriti i kako živjeti znajući da će sad njihov život biti osvijetren na dan strašnog suda i da će morati da daju odgovor ne samo za djele, nego i za riječi i pomisli. Zbog toga učite djecu strahu Božje i istini, da će I oni stati na dan strašnog suda, da bi se na vrijeme pripremili. A nema boljeg mjesta, braćo i sestre, za tu pripremu od svete liturgije. To je još jedno pozitivno dejstvo svete službe božanstvene, božanstvene liturgije. A zašto je to tako? Zato što, braćo i sestre, na svakoj svetoj liturgiji, imamo dolazak gospodnje. Na svakoj svetoj liturgiji Bog dolazak. A zar tako? Ako ispovjedamo i vjerujemo da je ovo zaista tijelo tvoje i ovo zaista časna krv tvoja, kad govorimo na sveti putir i na svetu krvi tijelo gospodnje, koje se u njemu nalazi, zar to nije dolazak gospodnji, brato i sest? Zar nije to dan sudnji? Zar nije to stajanje na strašnom sudu? A da ne govorimo o trenutku kad tijelo i krv, dakle, sva sveta trojica, to jest sam Bog, ulaze u nas kroz sve to pričašće. To je, braći i sestre, također dan suda. Ima ona molitva koja kaže da mi ovo pričašće ne bude na sud ili osudu, već na iseljenje duše i tijela i na život vječni. Zbog toga crkva kad govore ovu priču o strašnom sudu Čita je baš na svetoj liturgiji. Jer ovo je čitanje, braći i sese, liturgijsko čitanje. Ovo evanđelje čitamo, kao što vidite, upravo u svetoj liturgiji. Možemo ga da čitati vanje, ali to je neuporedilo slabiji efekt. Ovdje smo sad i čekamo se vas za gospodnji u molitvama liturgijskim koje slijede. У молитви јепиклезе ќе ћемо призивати Духа Светлога да сиђе на предложене дарове и да хрегу чини тјелом, а вино крвљу Божијом. И од тог тренутка, браћа и сестра, сам Бог је ту са нама у овом храму. Страшна сцена и велика истина. Стојиш у истој пући у којој се сам Бог налази. Велика част Braci i sestre, velika šansa i velika priprema za onaj susret koji se razlikuje od ovoga jer će biti konačan u tom smislu što tada ako ga dočekamo dobro i ako nas prepozna kao svoje i postavi sa desne strane sebi dobro je i slava crkvi našoj što nas navljeme pripremi, slava Bogu našem, što nas kroz nju očisti i pripremi, slava sudi našem, što nas nauči kako da primimo blagoslovna dan strašnom suda, to je kako da živimo, da bismo smo izbjegli vječne muke i udostojili se vječnog života. Eto, braći i sestre, šta crkva nudi šta crkva daje i zbog čega se đavo trudi da narod istjera iz crkve i da crkvu istjera iz naroda zato što crkva uči narod vječnim istinama i daje mu važne informacije za njegovo spasenje za spasenje naroda a džavo, braći i sestre on je gladan naše pogibije gladan i žeden naše muke i kad se ti mučiš on se raduje, on se hrani tom njegovom zlu radošću i zbog toga on odvaja ljude od crkve, crkva ih vadi i ste obmani zamke i ova nedelja koja nas pocijeća na dan strašnog suda braći i sestre mi upozorava jer Bog je rekao da oni koji budu življeli po njegovim svetim zapovjestima i koji se budu sjedinili sa njim, kaže blagosloveni, Otca mojega. Znate, to je mnogo važno, jer ne možemo Otca prepoznati, braćo i sestre, bez sina njegovog. Ne možemo. Ne možemo mi biti nazvanim, blagoslovenim, Otca njegovog. Čijeg Otca sudije strašnog. Ne možemo se mi udostojiti tog blaženstva i tog blagoslova sem kroz sina njegovog. A sin njegov je u crkvi prisutan i kroz crkvu mi se ocu vraćamo, to jest kroz žrtvu sina njegovog jedinorodnog, tačnije kroz sve te tajne krštenja, miropomazanja i svetog i božanstvenog pričašća tijelom i, krv, tijelom i krvlju sina Božjega i ovdje za vremena, braći i sestre to je vrlo važno naglasiti nemojte se prevariti da će to biti neka, da kažemo lotokombinacija pa onda ako nas izvuku među blagoslovene dobro je, izvukosmo se ne, braći i sestre nema kockanja sa spasiranjem, nema kockanja sa Bogom i sa dušom svojom, kocka je džavolska zamka i džavolska izmišljotina i džavolsko lukavstvo. Svaki vid kockanja. A sa dušom i sposenjim nema kockanja nego u crkvu Božiju da se sjedinimo sa Sinom Božijim jedinorodnim i da postanemo blagosloveni oca njegovog. Pa mi ga još ovdje nazivamo ocem u molitvi oče naš. I onda braćuje se, kad se ta kada se taj naš doživljaj Boga kao Otca i ispravan i pravoslavan doživljaj sine njegovog jedinorodnog, jednoslušnog Otca. A svoj atmosferi crkve, a silom i dejstvom duha božanskog, duha svetog, mi ovdje postajemo bogogosloveni Otca njegovog, čijeg, a Otca А чьиме сме благословини духом святим брати и сестри. Због тога и цркв правосрвна място где постојемо благословен. Богослов Господњи нека дође на вас. Знате ка свештенци благосиље су велики благослови. Ми свима благослов свете Тројце. Кад главе прихвања народ свештеник ту је само ме Господу. Sve prenosi Božje blagoslove. I mi ovdje postajemo blagosloveni, braći i sestre, pričešćenji tijelom i krvlju koga i čijom. Pa krvlju strašno sudije, braći i sestre. Onoga pred kim će svi narodi da se seberu. Zapamtite to. Svi narodi. Danas se tijele narodi, pa jedni misle da su ovi, da su oni ovi oće, ovo oće, ono Ovi otimaju teritoriju ovima, oni i onima razna svojatanja, razna parničenja, tog dana, braćo i sestre, svi će da se seberu na jednom mjestu pred strašnim prestovom i pred sudijom strašnim, pred strašnim carom i Bogom. I tada će svako okoljeno da se savije i da čuti, braćo i sestre, tada niko riječ jedno progovoriti neće. Niko. Tada će govoriti samo Bog. I to ne mnogo. Ono što će reći, to je rekao već danas. Hodite, Bogosloveni Otce Moga, da primite carstvo kojem je pripremljeno postanja svijeta i vijeka. To će Bog reći. Ništa drugo, braći i sest. Ovo što smo čuli danas ovdje, U crkvi Božjoj to ćemo isto da čujemo, zapamtite to broću i sestu, iste ove riječi ćemo čuti i na dan strašnog suda. To je sigurno jer ćemo svi na strašnom sudu biti. U carstvu nebeskom, daj Bože, svi da budemo. Ali ove riječi će da čuje čita ljudski rod. Svi. I priđite blagoslojeni i idite od nene prokleti u oganj vječni koji je pripremljen džavogu i anđelima njegovim. I te riječi ćemo, ne daj Bože da ih mi čujemo, ali bit će izgovoreni. Daleko bilo, braći i sestre, da bilo ko od nas čuje te riječi jer to je kraj pokajanja kraj strašnog suda i početak nečega što se riječima ne da izraziti a što je pokušano riječima i nazivom koji koristi i sam gospod ga ovdje upotrije bi nazvaoš to stanje vječnom mukom i ognjem vječnim čuvajmo se broći i sestri toga jer ovo ne je rekao sam Bog Sama istina, sam onaj koji će suditi tog dana. I još da dodamo ove instrukcije, gospodine, obratite pažnju na njih, jer je mnogo važno, jer su uslov spasenja. Odnos prema bližnjima, braćo i sestre. Jer u svakome od bližnjih, posebno se to odnosi na nas koji smo Udovi jednog tijela, udovi e, Boži u crkvi pravoslavnoj. E, Pazimo, braći i seste, jedine druge, jer u svakom od nas nalazi se Bog. I kad god neko dobro učinimo našem bližnjem, mi smo to dobro Bogu učinili. Ili kako ga on naziva, njegovom malom bratu. I Bog to prima kao da si njemu uradio. I tu je dao jedan izuzetan model. Obratite pažnju i pređemo do da ovog anđela još nekoliko puta pročitate ove nedelje jer je mnogo važno a zaborav čini svoje i rasijanom svoje i mnogo brižnost otkiđa za sebe tako da zapamtite da je važno braće i sestre po ovom deluću biti ispitani pomažite koliko možete jedni drugima čime možete pomažite, jer time Bogu dobro činite. Boga hranite, Boga odijevate. Da riječju, dali poukom, da li bilo čime, čime da se Bog obdario, neko ima više novca, neko ima više mudrosti, neko ima više ovoga, onoga, tako koristite to, jer nije novac i mudrost i bilo koji drugi dar. Nije on dat da se zatvara da se čuva, da se škrto čuva i krije. Ne, nego je da, da se dijeli, braćo i sest, da se dijeli i tako da se duša bogati. Da stalno to cirkuliše. Ko imaš fizičke snage, idi negdje, radi nešto, pomozi nekoj starici ili negdje u svetlju. Gradi se, imaš bezbroj mogućnosti da se ugradiš i da pomogneš Gospodju. Zbog toga, тут дивна дивна інструкція дивна упуста Господње як да се припремамо за страшний суд божествено доубивазимо гладно да хранимо странце да примамо браћу и сестре и тако да се спремамо за дан страшного суда а то је верујте поучање наше свете цркве дан важни подиво ког другог дана Jedan je još vrlo važan prije njega, a to je dan smrti naša. Ali smrću se ne završava priča. Što kaže Sveti Teopan Zatvornik, smrti se kaže poneko i sjeti, mada rijetko ko razmišlja o svojoj smrti, ali se poneko i sjeti i misli na svoju smrt. A dana gospodnjeg kaže, to je strašnoga suda rijetki među mnogima. Slug toga, braći se, kao hrišćani, kao pitomci pravoslavne vjere i crke pravoslavne, treba da budemo mudri i Bogom naučeni da se sjećamo i smrti svoje, ali ne samo nje, nego i opštega skresenja i stajenja na strašnom sudu, gospodinu. Velikom i strašnom sudu. Neka bi Gospod dao svojim svetim duhom svima nama mudrost i doživljaj dobar i istinit i temeljno doživljaj da će do strašnog suda zaista doći da je pred nama, da je pred vratima, da će doći i i da ćemo i mi na njemu biti. I da ovo vrijeme koje nam je Bog podario, radi sticanja vječnosti iskoristimo na mudar način živeći po svetoj voli Božjoj i ispunjavajući njegove svete zapovijesti njegovu svetu volju a njegova najvažnija zapovijest je ljubav braća i sestre prema Bogu i prema njemu u bližnjima prema Bogu u bližnjima i tu zapovijest ispunimo uz trud, naravno, i uz podvijeg i uz pomoć Božiju, daćemo dobar odgovor na dan strašnog suda i biti blagosloveni onim konačnim i od tada vječnim blagoslovom. To je s riječima strašno obsudije gospoda našeg Isusa Hrista koji daj Boži namo da kaže, hodite blagosloveni, oca mojega i primite carstvo koje vam je pripremljeno odpustanje vijeka, a u koje evo ulazimo kroz svetu liturgiju. I u njoj, braći i sestre, da se pričešćujemo i pričešćeni kravlju sudije našeg da ga slavimo i da mu blabodarimo i da se bojimo. Njega, njegovog oca, bespočetno i duha svetoga sa vječnog trojici, svetoj neka je slava i hvala i neka nam bude milostiva na dan strašnog sud, amin Bože daj.